Șapte. Istoria culturii și civilizației 7 Roman. De ovidiu Drimba. Editura Seculum, editura Vestala. Pagina 64. Autorul era familiarizat cu întreaga operă, în paranteză cunoscută atunci închid paranteza, a lui Aristotel. Se folosește și de comentariile arabilor, însă argumentele și soluțiile le îmbrumută de la autorități de orientări diferite. Pentru Alexander din Ales, Dumnezeu este act pur, realitate infinită a cărui existență rațiunea o poate demonstra contemplându-i operele și analizând conținutul ideilor sale. Tot ce există în afara lui Dumnezeu este substanțialmente distinct de Dumnezeu, este compus din esență și existență, din materie și formă, din potență și act. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Pentru accepția dată acestor termeni de Aristotel, de școlastici și de filozofii ulteriori, v-mic-d-mic -mic punct, dicționar de filozofie, Octavian Nistor, în paranteză opere citate, închid paranteza, Italo Sordi, în paranteză opere citate, închid paranteza, etc., încheiat, notă 1. Școala franciscană din Oxford este reprezentată de Robert Grostest, în paranteză m punct 1253, închid paranteza, și Roger Bacon, în paranteză m punct 1294, închid paranteza. Primul cancelar al acelei universități și episcop de Lincoln era în strâns și permanent contact cu Centrul Intelectual Parizian. Personalitatea de o mare erudiție, interesată de probleme științifice, vezi Nota 2, cunoscător al limbii grecești și traducător al operelor lui Pseudo Dionisie, Ioan Damascinul și Aristotel, în paranteză etica nicomahică, închid paranteza, Grostest este și autorul a numeroase opere de filozofia naturii, de metafizică și de psihologie, în care ideile lui Augustin apar alături de teorii neoplatonice și aristotelice. Citesc Nota 2. Vom are dumic punct, volumul 6, roman, capitolul Știința, încheiat, notă 2. Între acestea, însă, predominantă rămâne doctrina augustiniană, însă și conștiința noastră despre existența lui Dumnezeu este în acest sens argumentul peremptoriu, dar și rațiunea care, trebuind să explice schimbarea, este obligată să ajungă la concluzia existenței unei ființe eterne și imuabile. Dumnezeu este lumina prin excelență, lumină la care participă și tot ce ființează, deși rămâne fermă distinția de substanță dintre Dumnezeu și ceea ce El a creat. Nu numai sufletul participă la lumina divină, ci și ghilimele orice ființă corporală este compusă din materie și formă, iar forma corporalității este lumină. Închid ghilimele. Paranteză. Din neoplatonism derivă ideea lui gross Test că, ghilimele, lumina este element obstanțial, realitate subtilă care pătrunde corpul și care, răspândindu-se imediat în materia primară, îi conferă acesteia extensiune spațială. Închid ghilimele, mă mare punct de vulf. Închid paranteza. Și psihologia sa este de inspirație augustiniană. Sufletul este răspândit în întregul corp precum Dumnezeu în Univers. În de libero arbitrio, grostest afirmă că ideea de libertate a omului nu este incompatibilă cu predestinarea, cu soarta, cu grația divină sau cu existența păcatului. Totuși, liberul arbitru există, dar hotărârea liberă a omului în privința actelor sale este și trebuie să fie întotdeauna precedată de o judecată a rațiunii. Discipolul său, Roger Bacon, este preocupat în primul rând de problema cunoașterii, care poate fi obținută în două feluri, prin argumentul rațional și prin experiment. Experimentul are triplul avantaj de a genera o certitudine care exclude orice îndoială, de a ajunge la rezultate pe care argumentarea logică singură nu le poate atinge și de a da posibilitatea de cunoaștere a prezentului, a trecutului și a viitorului. Asemenea idei, însă precum și elogiul pe care îl aduce spiritul științific al lui Aristotel, nu trebuie să inducă în eroarea de a-l considera pe râmare Bacon ca ghilimele fondator al științei experimentale. Închid ghilimele căci el însuși ținea să precizeze ghilimele. Singura știință care comandă tuturor celorlalte este teologia. Închid ghilimele. Iar altădată ghilimele. Nu există decât o singură înțelepciune desăvârșită, cea cuprinsă în scripturi. Închid ghilimele. Figura pagina 63. Reprezintă o poză. Vedere parțială a ghilimele Panteonului Regilor. Închid ghilimele, secolul XII, S. -Mare. Isidor, Leon. Închiat figură. Figura pagina 65. Reprezintă o poză. Pictură romanică, ghilimele, uciderea pruncilor. Închid ghilimele, frescă din biserica S. -Mare. Isidoro din Leon. Între 1157-1188. Încheiat figură. Bona Ventura. Un excelent cunoscător al lui Aristotel, în paranteză pe care îl citează în scrierile sale de peste o mie de ori, închid paranteza, dar și al lui Platon și mai ales al lui Augustin, a fost Giovanni da Fidenza. Se scrie ZA, în paranteză 1221-1274, închid paranteza, cunoscut în istoria filozofiei medievale, în paranteză după beatificarea sa de către biserica catolică, închid paranteza, sub numele de Sfântul Bonaventura. Călugăr franciscan, discipol al lui Alexander din Ales, profesor de teologie al Universității din Paris, superior general al ordinului său și cardinal episcop de Albano, Bonaventura este și autorul unui enorm număr de scrieri prevalent teologice. În personalitatea complexă a lui Bonaventura se întâlnește filozoful cu teologul dogmatic și cu misticul și, mai presus de tot, umilitatea franciscanului care nu se vrea decât un modest continuator al tradiției augustiniene, în paranteză intim legată de misticismul său, închid paranteza, și a școlasticii timpurii. Totodată însă, Bonaventura ține să releve erorile lui Aristotel și ale filozofilor arabi, ale averoismului și panteismului și chiar ale magistrului său Pietro Lombardo, în paranteză ale cărui sentențe le-a comentat critic. Închid paranteza. În centrul gândirii lui Bonaventura stă cercetarea și ghilimele, calea inimii, încât ghilimele, căutarea afectivă a lui Dumnezeu, itinerarul întru Dumnezeu, vezi notă 1, după cum indică însuși titlul operei sale capitale, itinerarium mentis in deum. Pornind dinspre lumea lucrurilor sensibile, în paranteză, care sunt ghilimele urmele, închid ghilimele lui Dumnezeu, închid paranteza, înspre interior, înspre sufletul omului care este chipul lui Dumnezeu și de aici urcând spre transcendent, în paranteză, spre ființa și binele suprem, închid paranteza, vezi, notă 2, acest itinerar îl duce pe om la ceea ce acesta aspiră, la ceea ce nu-l pot ajuta facultățile intelectului, la repaus, la odihnă, în iubirea și contemplarea divinității. Citesc 1. Întru Dumnezeu, în paranteză, indeum, închid paranteza, ceea ce indică o mișcare a sufletului și nu numai o direcție spre Dumnezeu, ghilimele, căci Dumnezeu însuși este prezentă în primele noastre încercări și stăruințe spre El, închid ghilimele, în paranteză, jumare punct chevalier, închid paranteza, încheiat notă 1. Citesc 2. Care, după bonaventura, se definește prin aptitudinea sa de a răspândi în tot ceea ce creează, încheiat notă 2. La fel ca gros test, în paranteză și în general ca ceilalți gânditori franciscani, care manifestă o aplicație aproape constantă spre misticism, închid paranteza, Bonaventura este apărătorul tezei despre așa-numita ghilimele iluminație divină, închid ghilimele, care iluminează direct intelectul oamenilor. Vezi notă 1. Citesc nota 1. Ghilimele. La fel ca Robert Grostest, Bonaventura a elaborat o teorie a luminii. În concepția sa, lumina nu este un corp, ci forma tuturor corpurilor, și acesta ocupă un loc diferențiat în ierarhia existențelor, potrivit măsurii în care participă la lumină, închid ghilimele, în paranteză Octavian Nistor, închid paranteza. Doctrina lui Bonaventura despre lumină, care conferă chiar corporalitate ființelor și lucrurilor, exaltă asemenea iubirii divine despre care vorbește Francisc din Asisi, frumusețea și înrodirea tuturor ființelor din univers. Pe de altă parte, pusă în legătură cu fenomenul cunoașterii, activitatea de asemenea de natură luminoasă, lumina favorizează exaltarea mistică a sufletului. Încheiat, notă 1. Filozofia naturii și metafizica lui Bonaventura se află într-o corelație intimă cu teodiceea lui, cu ghilimele, teologia naturală, închid ghilimele, care pune problema cunoașterii lui Dumnezeu și a providenței divine în termenii rațiunii. Ceea ce ființează ființele distincte de Dumnezeu sunt umbrele, imaginile și urmele divinității. Bunaventura nu interpretează niciodată ființa limitată, alcătuită din materie și formă, potență și act, prin ea însă și decât prin rolul divinității, care îi susține realitatea și activitatea. Ghilimele, potrivit concepției sale, nu numai existențele corporale, ci și cele spirituale, posedă o materie, căci și existența spirituală fiind creată este alcătuită din potență și act, care pot fi convertite în materie și formă, dar materia spirituală este o potență pură și constituie împreună cu materia corporală supusă corupției unica materie omogenă. Forma fiind întotdeauna universală, deoarece se realizează într-o multitudine de indivizi pentru bonaventura, principiul individualității rezultă numai din solidaritatea între materie și formă. Închid ghilimele, în paranteză, Octavian Nistor, închid paranteza. Materia primară, substratul cel mai general, a ceea ce ființează, nu este total pasivă. Ea poartă în sine formele însele în stare de germeni incompleți, dar activi. Rationes seminales care, la fiecare transformare substanțială, acționează împreună cu agenții exteriori. În sfârșit, doctrina despre suflet o amintește pe cea a lui Platon, în paranteză pe care, Bonaventura îl situa deasupra lui Aristotel, închid paranteza, fără a fi separată de corp, pătrunzându-l cu viața lui proprie și deci, fiind motorul corpului, sufletul rămâne însă o substanță spirituală nemuritoare. Dintre activitățile sufletului, inteligența, în paranteză puterea de gândire, închid paranteza, este cea care deține funcțiile cognitive, ajutate de lumina divină, din care inteligența derivă. Totuși, voința este facultatea și activitatea cea mai nobilă a sufletului, întrucât omul, dotat prin însăși natura sa, cu liber arbitru, poate alege singur între bine și rău, mai ales că însăși judecata sa, în mod natural, îl îndeamnă să facă binele. Postulând valoarea absolută a iluminației divine și limitând dintr-o început rolul rațiunii ghilimele, Bonaventura făcea sinteza augustinismului franciscan. Închid ghilimele în timp ce Toma din Achino, ghilimele pe cea a aristotelismului dominicanilor. Închid ghilimele de aici direcțiile divergente ale doctrinelor lor. Ghilimele, Bonaventura va alege calea misticii speculative, în timp ce Toma, ceva mai prudent sau mai degrabă, mai filozof, va căuta să păstreze și să cultive tăriile rațiunii. De aceea, din punct de vedere filozofic, între ei se stabilește deosebirea dintre iraționalism și raționalism. Închid ghilimele, vezi notă 1. Citesc notă 1. Gheorghe Vlăduțescu, autor care precizează însă folosind acești termeni că, ghilimele, nici iraționalismul bona nici raționalismul tomist nu se vor desfășura în forma pură a conceptului absolut. Închid ghilimele, primul caută să combine doctrina iluminației divine cu abstracția aristoteliciană a cunoașterii intelectuale. Gilimele, în timp ce raționalismul tomist va fi stânjenit de iraționalismul credinței. Închid ghilimele, încheiat notă 1. Figură, pagina 67. Reprezintă o poză. O capodoperă a miniaturisticii anglo-saxone. Operă a școlii din Winchester, către 975. Încheiat figură. Figură, pagina 69. Reprezintă o poză. Catedrala din Wells, se scrie S, prima construcție religioasă în cel mai autentic stil gotic englez, secolul 12-13. Încheiat figură. Albert cel Mare. Personalitatea care a marcat o epocă născut, vezi, în în familia conților de Bölstedt, se scrie b o l l s t a cu două puncte D-T. Albert, pe care chiar contemporanii îl supranumeau numeau Magnus, închid ghilimele, iar pentru erudiția sa enciclopedică, ghilimele, Doctor Universalis, închid ghilimele și-a făcut studiile la Bologna și Padova, le-a continuat la Köln și Paris, a intrat în ordinul dominican și a predat teologia și filozofia în mai multe orașe. Paranteză, discipolul său preferat, asupra căruia a avut un considerabil ascendent, a fost Toma din Achino, închid paranteza numit Ghilimele Provincial închid Ghilimele Superiorul Ordinului Dominican pentru Germania, apoi Episcop de Regensburg, chemat a doua oară să predea la Universitatea din Paris, a preferat să se retragă într-o viață de intens studiu la Mănăstirea Dominicanilor din Köln. Citesc notă 2. După unii autori, în 1193, după alții în 1206 sau 1207, a fost profesor de teologie și filozofie în mai multe orașe. Paris, Köln. Hildesheim, Freiburg, Regensburg, Strasburg și din nou la Köln, unde s-a retras și după 12 ani a murit în 1280. Încheiat notă 2 Bucurându-se de o reputație universală de mare erudit, autor al unui număr imens de opere, în paranteză ediția din 1890-1899, numără 38 de volume, închid paranteza vezi notă 1, citat de erudiți în scrierile lor încă în timpul vieții, lucru cu totul neobișnuit în secolul 13, alături de numele lui Aristotel, Avicena și Everose, în paranteză și considerat de contemporani, egal cu aceștia, închid paranteza, Albert a exercitat o influență imensă. Asupra învățământului epocii Citesc note 1 Dintre cele mai importante teologice În paranteză Suma de creaturis În cinci părți Închid paranteza Mistice În paranteză Comentarii la toate operele lui Pseudo-Dionisie Închid paranteza De filozofie morală În paranteză De fato De psionibus eris, de potentis anime, apoi comentarii la etica nicomahică și la politica lui Aristotel, închid paranteza, de logică, în paranteză, de predicabilibus de anima, de sensu et sensato, de intellectu et intelligibili, de memoria et reminiscentia, închid paranteza, în fine, cele mai numeroase și mai importante de știință și ghilimele, filozofia naturii, închid ghilimele, în paranteză, de celo et mundo, de Meteoris de natura locorum de proprietatibus elementorum de generatione et CORUPTIONE, de VEGETALIBUS, de animalibus de mineralibus vmic punct volumul 6 roman capitolul ghilimele știința închid ghilimele închid paranteza închiat notă 1 și aceasta nu atât prin originalitatea ideilor, cât pentru faptul că a recunoscut validitatea deplină a rațiunii pentru găsirea adevărului, ceea ce însemna că filozofia nu mai trebuia considerată o modestă ancila teologie, ci o disciplină specifică și de sine stătătoare, trebuind să fie cultivată pentru ea însăși ca un drept, chiar ca o datorie a omului, ființă înzestrată de natură cu darul rațiunii și cu dorința cunoașterii. Or, principala călăuză pe drumul cunoașterii depozitarul cele mai mari și mai variate cantități de cunoștințe fusese Aristotel. De aceea, idealul lui Albert a fost să poată publica întreaga operă a acestuia, însoțind-o de un vast comentar informativ și critic în care să aducă în discuție interpretările și adausurile comentatorilor, ce contravenau tradiției gândirii creștine. Iar la toate acestea să adauge toate informațiile pe care putuse să le adune din sursele cele mai diverse, inclusiv fapt nou în filozofia medievală, observațiile sale proprii, empirice de om de știință pasionat de studiul naturii. În linii esențiale, prin numeroasele sale opere, Albert și-a realizat grandiosul proiect. Pe Aristotel îl aprecia ca pe culmea neîntrecută a științei și filozofiei, fără să neglijeze însă să nege sau să subestimeze și alte poziții de gândire. Și într-adevăr, în logică și în gnoseologie, Albert este un aristotelician, în paranteză chiar dacă uneori aristotelismul său este contaminat de platonism, închid paranteza. Și în problema naturii sufletului, gândirea lui se apropia în mod declarat de cea a lui Platon. Gilmele, poți să fii un filozof de săfârșit numai dacă îi cunoști în aceeași măsură pe Platon și pe Aristotel. Dacă considerăm sufletul în sine, îl urmăm pe Platon. Dacă îl considerăm însă ca un principiu informator al corpului, atunci îl urmăm pe Aristotel, închid Gilmele notează el. Totuși, Albert n-a fost un aristotelician coerent, în paranteză. În general, doctrina sa filozofică, tentată adeseori de eclectism, vezi, note 1, este lipsită de o strictă coerență, închid paranteza. Citesc note 1. Ghilimele. El citează mai mulți autori evrei și arabi decât oricare alt filozof școlastic. Glosele sale păcătuiesc prin exces și prin digresiuni interminabile, închid ghilimele, remarcă mare punct de Wolf. Gilmele, procedeul parafrazei extensive la care recurge face ca exegeza sa să fie greu de urmărit și nu permite să îi recunoști ușor propriile idei. Închid ghilimele. În plus, Gilmele, limba sa este neîngrijită, adeseori încurcată și imprecisă. Închid ghilimele, încheiat notă 1. În scrierile sale, el epurează, corectează, completează doctrina aristotelică în sensul școlastic. Unii istorici ai filozofiei medievale observă că, în multe probleme, Albert rămâne adept al lui Augustin. În ansamblu, în gândirea sa, se manifestă tendințe filozofice diverse. Astfel, el respinge ideea că materia ar fi în mod necesar eternă, dar rațiunea nu poate demonstra nici începutul, nici eternitatea lumii. Îl urmează pe Aristotel când afirmă că mișcarea și schimbarea substanțială a corpurilor au loc în vederea unei finalități. În domeniul psihologiei, în paranteză în care doctrina lui este lipsită de o unitate organică, închid paranteza, el neagă existența a trei suflete, afirmând o formă unică a sufletului, un singur principiu vital, distinct ca realitate de facultățile sale. Aceste grupuri de facultăți ale sufletului în număr de trei dirigează activitatea vieții vegetative, în paranteză, fiziologice, închid paranteza, senzitive, în paranteză, cunoașterea lumii exterioare prin simțuri, închid paranteza, și intelectuale. Cunoașterea și voința potrivită de astă dată concepției aristotelice, în paranteză, inclusiv a vieții interioare, imaginația, memoria, judecata și amintirea, închid paranteza. Specifică omului și înălțării sale continui rămâne cultivarea facultății intelectuale, care îl ridică de la cunoașterea sensibilă la cunoașterea prin practicarea studiului științelor fizice, naturale, matematice, umane și teologice, celor mai înalte și mai subtile adevăruri inteligibile. Mai presus de toate, Albert are meritul de a fi fost cel din filozof al Evului Mediu, care a înțeles și demonstrat că filozofia și știința nu trebuie cultivate doar ca o ghilimele introducere în studiile teologice. Închid ghilimele, deci ca instrumente ale teologiei, ci că ele prezintă un interes în sine că au o valoare autonomă iar în cadrul școlasticii meritul său deosebit este de a fi conferit filozofiei naturii la odată când filozofilor școlastici studiul naturii le era cu totul străin și indiferent, o justificare și o bază necesară și utilă concepției creștine despre lume. Astfel, ghilimele, concepția pur teologică a lui Augustin, care dominase gândirea creștină timp de 8 secole, odată cu Albert, a fost pusă în discuție în numele unei viziuni a lucrurilor care era, în paranteză, sau putea fi interpretată astfel, închid paranteza, pur naturalistă. Și, menținând cu fermitate ceea ce creștinismul învăța referitor la viața sufletului, susținută de grația divină, Albert a indicat în regatul naturii, în paranteză, în care era cuprins și omul, închid paranteza, un domeniu al realității de o valoare primordială, asupra căreia intelectul uman se putea exercita în mod valabil și autonom, închid ghilimele. În paranteză, dă mare punct, nouliz, închid paranteza. Odată cu Albert cel Mare conclude e mare t punct Gilson, ghilimele, asistăm la o restricție progresivă a exigențelor teologice impuse rațiunii și invers la o creștere a responsabilităților filozofice impuse teologiei, închid ghilimele. Un discipol al lui Albert la Universitatea din Paris, unde a studiat și medicina, a fost și viitorul papă Ioan al XXI-lea, portughez de origine, cunoscut în istoria filozofiei, sub numele de Petrus Hispanus, în paranteză mâmic, 1277, închid paranteza, și devenit o autoritate a timpului său atât în domeniul medicinei în speță, în oftalmologie, în paranteză, cu tratatul de Oculo, închid paranteza, cât și în cel al logicii. În manualul său de dialectică, Sumule Logicales, care era studiat în toate universitățile europene, lucrarea cunoscând peste 160 de ediții, gândirea autorului se arată a fi dependentă de psihologia aristotelică. Senzația, memoria, imaginația, rațiunea, judecata sunt atribuite unor facultăți diferite, fără însă ca acestea să fie legate de anumite organe separat luate sau de părți anumite fizice ale subiectului cunoscător. Omul vine în contact cu obiectele percepute mai întâi prin simțuri, apoi tinde să le clasifice cu ajutorul unei facultăți senzoriale interioare care corelează datele descoperite de simțuri și astfel distinge obiectele. Aceste clasificări constituie materialul din care se formează judecățile și acestea fiind la rândul lor verificate pentru ca în cele din urmă omul să deosebească prin raționament ceea ce este adevărat de ceea ce e fals. Pentru Petrus Hispanus, limbajul este instrumentul de comunicare a tuturor acestor stadii de cunoaștere. În felul acesta concepută, logica devine ghilimele arta artelor și știința științelor. Închid ghilimele, întrucât este singura disciplină capabilă să poată discuta și justifica temeliile tuturor celorlalte științe. Sumule logicales au avut o clară influență asupra lui Dans Scotus, Ocam și alții, iar teoriile sale semantice sunt citate și azi cu real interes. Figură, pagina 71. Reprezintă o poză. Capela Catedralei din Wells. Stilul gotic, ghilimele perpendicular, închid ghilimele. Coloane, ghilimele palmier. închid ghilimele. Bolta, ghilimele în evantai, închid ghilimele, încheiat figură. Figură, pagina 73. Reprezintă o poză. Toma din Achino. Portret de Just van Gent. În paranteză secolul 15. Închid paranteza Muzeul Louvre. Încheiat figură. Toma din Achino Logica, Metafizica, Psihologia Ghilimele. Prințul filozofiei școlastice, închid ghilimele, cum este adeseori numit, își merită din plin epitetul Toma Din Achino, a cărui doctrină este cea mai completă și mai coerentă, cea mai tipică și cu o mai mare influență în evul mediu, în paranteză și în lumea catolică până azi, închid paranteza, este creatorul primului sistem filozofic original de amploare, remarcabil, articulat și arhitecturat, apărut în lumea Occidentului creștin. Fiul contelui Landolfo din Achino, Toma, în paranteză 1225-1274, închid paranteza, aparținea nobilimii germanice. Tatăl, persoană importantă la curtea împăratului Frederic al II-lea, era nepotul lui Frederic Barbarosa. Mama descindea din familia unor prinți normanzi din Sicilia. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Toma fusese educat la școala mănăstirii Monte Casino până la vârsta de 14 ani, când începe să studieze la Universitatea din Napoli, în paranteză unde îi are profesor pe Michael Scottus, eruditul traducător în limba latină al lui Averuse, și pe Petru din Irlanda, un entuziast aristotelician, închid paranteza. La 19 ani intră în Ordinul Dominican, este trimis să studieze teologia la Paris, unde timp de șapte ani este discipolul lui Albert cel Mare, în paranteză, pe care îl urmează și la Köln, închid paranteza. După care se reîntoarce la Paris, unde predă șapte ani teologia, revine în Italia, este magistru la școlile din Agnani, Orvieto, Viterbo și la școala curții pontificale, unde îl întâlnește pe Wilhelm de Mörbeck căruia îi cere să traducă din grecește operele lui Aristotel. Trimis la Universitatea din Paris pentru a combate averoismul propagat de Siger de Brabant, cu care ocazie scrie de Unitate Intellectus contra Averoistas, 1270 este chemat în 1272 la Carol de Anjou, ca să reorganizeze studiile Universității din Napoli. Doi ani mai târziu, papa Grigorie al X-lea îl trimite să asiste la conciliul din Lyon, dar pe drum moare, înainte de a fi împlinit 49 de ani. Încheiat, notă 1 Temperament echilibrat, ponderat, prudent și foarte tenace, caracter afabil, generos, modest și foarte pios, Toma era un spirit meticulos și metodic prin excelența absorbită de studiu, dar atent și la viața cotidiană.